Підготовлена тучаком сцена відбулася. Під час стрілянини в лісі він відірвався від своїх друзів по зброї і отримав можливість зустрітися з новими колегами в лапках. Після прочисування місцевості, куди пішли бандити, що були з ним поруч, звітували чекісти про операцію. Коли остаточно переконалися, що поблизу немає нікого зі співучасників Клима, його викликали умовним сигналом, вивели з лісу і на закритому автомобілі доставили в місто Коломию, де відбулася зустріч. Щоб виправдати відсутність Клима тривалий час, у районі інсценування перестрілки з Яблунівського гарнізону було викинуто дві роти солдат, які протягом доби проводили активні пошукові дії, нібито розшукуючи бандитів, що втекли. Кінець цитати. Тим часом у Коломиї чекісти зустрілися з колишнім есбістом, внаслідок чого він став агентом під псевдонімом Тарас Степанович. Як щедрий аванс, новоспеченому співробітнику організували зустріч із Надею, яка, відзначали в МГБ, справили на нього особливе враження. І це ще більше схилило агента до нас. Кінець цитати. Уже після перших розмов чекісти отримали від Тучака фактично повний поіменний список керівництво підпілля на теренах Коломийщини, відомі йому місця переховування та зв'язки. Проте Роман не обмежився тим, що видав наявні в нього дані. Він пішов значно далі у співпраці, розробляючи указівки для чекістів, які мали за мету швидку ліквідацію підпілля. У зв'язку з моєю співпрацею з вами, рекомендував він, я вважаю за необхідне, щоб найближчим часом були ліквідовані окружний провідник «Сірий», керівник коломийського надрайонного проводу ОУН «Кошовий» і печеніжінський районний провідник «Сивий», чим створяться можливості, щоб я очолив коломийський окружний провід а це забезпечить виконання поставлених переді мною завдань». Кінець цитати. Чекісти також дбали про те, аби зберегти цінного агента, а тому інсценували суд над його дружиною. З викликом заздалегідь підготовлених свідків із Заболотівського і Яблунівського районів, де її знають, як учасницю підпілля ОУН, котрі після суду змогли б рознести чутки про її репресії серед підпілля ОУН. Кінець цитати. Насправді, Надю вивезли до конспіративної квартири у Львові. «За мене не переживай», – писала вона звідти чоловікові. «Я зараз перебуваю в хорошому готелі у прекрасному номері, Кімната дуже хороша, і ванна поруч, ресторан. Одним словом, усі умови. Вечорами маю можливість прогулятися по прикрашених кольоровими рекламами вулицях Львова. Коли йдеш вулицею, відчуваєш життя міста. Особливо красиве місто у туманні ночі. Також у Львові і батьки. Тож я маю можливість кожен день «Бачитися із Степанком. Посилаю тобі фото, Степанка. Він страшний, розбишака. Степанко цілує ручки і посилає багато «папа».» Кінець цитати. Агента Тараса Степановича також намагалися убезпечити від несподіваної зустрічі з органами безпеки десь у лісі. Тому район його дислокації було довірено досвідченим чекістам – які вміли вдавати уважні розшуки бандитів і разом з тим уникати від випадкового виявлення одного з них – Романа Тучака. Людей, що прибувають до вас із краю і Станіславського округу, рекомендували йому офіцери МГБ, за найменшої підозри, що вони можуть вас розконспірувати, ліквідувати під виглядом агентури МГБ. Цитати. Посада тучака, як керівника Служби безпеки, справді давала йому можливість під цим приводом убивати підпільників, не викликаючи підозри інших. Почалася страшна гра, де головну роль виконував Роман Тучак. Її першими жертвами, як і планувалося, стали провідники Сірий та Кошовий. Перший з них. Загинув у бою, другий помер пораненим у руках МГБ. У подальшому, звітували чекісти, у результаті даних, отриманих від агента Тараса Степановича, було ліквідовано керівний склад Коломийського окружного надрайонного і районного проводів ОУН, після чого він очолив Коломийський окружний провід ОУН. Кинец цитаты.